epailaren etxea irugarren atala ariketa lotu zerrendako itzak euren definizio sinonimo edo itzulpenarekin ona hemen zerrenda jabea astuna izara pareta itzala zura Erosoa, hotsa izutu edo non hemen definizio sinónimo edo itzulpenak beldurtu cómodo cómoda dueño dueña egurra forma Leku guztietan, pesado pesada, sabana, sombra zarata. Bigarren ariketa. gure protagonista epailearren etxe beldurgarrra joango da. Ze aurkituko du, nola imaginatzen duzu etxea Badauka altzaririk, nolakoak. Zenbat gela dauka. Ze gela mota dira. Nolakoak dira lehioak. Ze dago egon gelan. Nolako hotxak daude etxe horretan. Deskriba ezazu. Agurre sanzion malkomek hotelaren jadeari. Osok eskatua zegoela ematen zuen, baina etzuen ezer gehiago esan. Bere maleta hartu eta hoteletik epailearen etxera bideratu zen Malkom. Atea giltza zabaldu eta barrura sartu zen. Oso ilun zeuden gelak. Alboetara zabaldu zituen Malkomek gortinea ilun astunak. Geletako altzariak zaharrak ziren. Iizarasalia zegoen dena. Jangela oso zabalaszen eta mai handi bat zegoen herrian. Hano gela batean bizitzea erabaki zuen malkomek. Gela honetan txe lan egingo dut. Eta jan eta lo ere bertan egingo dut. esan zuen bere artean. Ez dut beste gelarik behar. Alde batera mugitu zituenjangelako alkiak. Hoe bat ekarri logela batetik eta paret ondoan jarri zuen. peko sua piztu eta liburuak mail handia utzi zituen. Ikasten hasi eta arratxera arte egin zuen lan. Arratxean afari pixkat prestatu zuen. Afalosterako iluntzen hasia zen itzaltzen ari zen egun argia. Krisellua piztu eta egur pixka bat gehiago botazion zuari. Gero, berriro eseri eta ikasten jarraitu zuen. Hamaikakarte egin zuen lan. Orduan gelditu eta tea prestatu zuen. Egur pixka bat bota zuen zutara. Kriselluaaren argiaz eta zuaren argiaz gain, Oso ilun zegoen gela. Itzal beltzak zeuden paretetan eta aulki atzeetan. Baina pozik zegoen malkon, gogorar izen lanean ta. Benetan lan asko egiten dut hemen, Esan zuen bere artean. Ongi prestatuko dituta azterketak. Zuresko aulki zahar bat zegoen zutondoan. Bizkarralde altua zuen aulkiak, Eta eroso aziru dien. Halki hartan ezeri eta tea hartu zuen. Hasieran bare-bare zegoen dena etxean. Ez zegoen bat ere zaratarik gelan. Baina gero, hots bat entzun zuen malkomek. Adi, adi geratu zen. Gero eta diagoa zen hotxa. Arrato jak. Esan zuen malkomek bere artean. Zuaren eta kriseioaren argiak usatu egiten zituen hasieran, Baina dagoeneko, ohitu egin dira argitasunera. Horain ez daude izututa. Ni ikustera etorri dira. nor Norna izen jakin nahi dute. Edo non zeuden arratoiak. Batetik bestera korrika rikasoruan eta altzarien gainean. Oinen inguruan, zurezko solaiduaren azpian ere, lasterka zebiltzala entzuten zuen malkomek. Baretetako zuloetatik irten eta sartu ere egiten ziren. Txilioka eta karaskaka sebiltzan. Ariketak. Lehen ariketak. Irakurri baino lehen eginduzun hipotesia eta testuko etxea oso desberniak gertatu dira? Zein izan dira diferentziak? Bigarren hariketa. Atalaren eskema atera klasean kontatu alizateko. Irugarren hariketa. Edo non zeuden narratua Batetik bestera zebiltzen korrika soruan eta altzarien gainean. Oinen inguruan, zurezko solairuaren azpian ere lasterka zebiltzala entzuten zuen malkomek. Padetetako zuloetatik irten eta sartu ere egiten ziren. Txilioka eta karraskaka zebiltzen. Imaginasazu zazu, zu etxe horretan zaudela. Nola egongo sinateke?